për cilët janë si plëtsim për temët e kaluara. Për këtë u e qështjeve është fjala që është përmonu nga të para tanë nga selejfët që thonë një për i bazëve të besimit është të besosh në kaderin e mirë edhe të keqë, edhe në kaderin e ambël edhe të hidhur. Dhe normalisht këllë i fjale dhe më thonë është një transmitur për selejve tanë dhe kjo është për i bazëve të besimit që një një du të besoj në kaderin e mirë ed Shfa që dhe imi kam pasë se lefët talë me fjallën Ka deri keq Ne kemi folë në mësimin e kaluar Nëse e mani mund Përsebër këtë keqes Dhe kemi tërguar që e keqa Nuk i takonë Allah subhanu wa ta ta'ala Edhe asë nuk i dedikohet Ati Sëpse shdëgjë që ka pepruar Allah i madhëruar Dhe shdëgjë që ka kryuar e i është mirë është drejtësi Ose mirësi për ti subhanu wa ta ta'ala Në dërse e keqa ekziston të krijesat e tij. Edhe këtë gjë kemi shpjeguar para në shkurtimis, po u themi domthonjë që e keqja nuk nuk ekziston tek qeni Allahut as tek cilësitë e tij, as tek veprimet ti. e tij. Përkundërzi e keqja ekziston tek rezultatet që janë ndryshe, quhen krijesat. Dhe ajo quhet e, e keqe sepse për tash e keqe. Kështu që kjo në të vërtetë është e keqe në disa aspekte, po jo në disa aspekte. Prandaj një e keqe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 egziston në disa shtete dhe në shtetin islam kështu është kush vret me dashje a i vritët nga në islamit në më nishë këllu i gjëje e vrasja e vrasësit është e kejgjë për vrasin por ajo për të tjerë dhe për shoqërin për gjisije shumë e mirë sepse nëse nuk do vritështë e vrasësi atëherë a i do vrrisë shumë njërës të tjerë edhe shumë të këllu i gjëje në mos drejtsin do përhapi për pa Por këtë arsyje, Allah subhanahu wa taala ka kë vendosur këtë lloj lë, ligji i cili në disa persona mund të jetë i keq, por në një përgjithësi është shumë herë më i mirë se sa e keqja që përmban ai. Kështu që kjo lloj e keqe ekziston tek vrasësi, është e keqe për të, ndërsa për Allah subhanahu wa taala kjo quhet që drejtësi. E drejtësia nuk është e keqe. Siç e dini të gjithë, drejtësia nuk është e keqe. Gjithashtu tek vet personi, Ka raste ti domun që një person është i smur, e i thon mjekët, në gjiti i smur do të presim këmbën. Do të presim këmbën. Po qesë ti nuk e pret këmbën, atëherë smunda do të kalojë në gjithë trupin dhe do të vdesësh. Edhe ky atër preferon të pritet këmba edhe të jetojë pa këmbë, më mirë se sa të vdesë. Domethën këmba për këtë është është diçka e mirë dhe heqja e saj është e keqe. Por në, në duke parë në aspektin më të gjerë qi edhe ti nuk qëndron do bashkë me këtë këmb, atëherë ai pranon të jetë këmbë. Domthon kjo tregon që e keqja është e keqe relative. Ekziston të disa njerëz, nuk ekziston të disa tjerë. Edhe ekziston në disa raste, por në disa raste nuk ekziston. Kjo do të thotë që nuk ka të keqe absolute. Përkundër të asaj që është e keqe për dikësh është mirë për dikë tjetër. Prandaj ky lloj e keqje për Allah subhanuhu teala është drejtësia e krijesat e tij edhe në shumë shumë raste është dhe mirësi për i di. Dhe për këtë arsye nuk është e keqe që por Allahu na mëdhuruar, por është e keqe në disa aspekte për disa krijesa. Për rësue, këtë arsye kjo duhet kuptuar drejt, fjalës së Levë që thon do të besojmë ka derën e mirë dhe të keq. Dhe gjithashtu do të thonë kemi treguar ndonërdtjerë në nëse mali mund që e keqja është vendosja e gjës jo në vendin e vet. Kjo është e keqja. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala i ka vendosur të gjitha gjërat në vendin e vet. Dhe kur ja jep diku një provë ata ka vendosur në vendin e vet atë me drejtsinë e tij, mbasë ky e meriton. Ose ja ka dhënë Allahu për më shumë se meritimin, ja ka dhënë Allahu sepse ky person duhet të bëhet një i lartë dhe nuk mund të arrijë një lartësi pa uspëruar. Edhe profeti ka uspëruar, bile ata janë uspëruar më shumë se çdo kush tjetër. Kështu që Allahu me urtinë e tij ka vendosur të lëgjërosh për të nxjerrë për tyre përfundime shumë mira. Ë, pjesa tjetër e fjalës së Lev-ve thot, gjithashtu të besojin në kaderin e ëmbël edhe të hidhur. Çfarë dallimi ka në mes fjalës së tyre që kan thon, kadërën e mirë dhe të keq të tëmë të hidhur. Normalisht janë të, të njëjshme. Mirpo, ëmbëlësia dhe hidhësia kanë të bëjnë me shkaqet që do të çojnë në disa rezultate. Kurse e mirë dhe e keqja ka të bëjë me këto rezultate. Rezultatet janë të mira ose të këqija, edhe shkaqet janë të ëmbla ose të hidhura. Për këtë arsye, domthon Allahu subhanahu wa taala ka vendosur në këtë dynja shkaqet, jo të gjitha janë të ëmbla ka për të shkashjën të mbla, ka për të qenë të hithura. Edhe ka vëndosër allo si ligjën e tokë, që shkashjët e hithura të qëjnë rezultatet të mbla, dhe të mira. Ndërsa shkashjët e mbla të qëjnë rezultatet të këqia dhe të hithura. Edhe një loj, një loj hithësie e momentit, në basë të cilës vjen një kënejsie për hershme, është me vlefshme për njerimu në sesa, një ëmbëlsi e dhe kënaqësi e momentit, mbas të cilës vjen një hidhëtir e pafund. Për këtë arsye njeriu vlerëson gjithmonë atë të keqen e vogël për të për ta shvendosur atë në fund fare dhe për të fituar më mbas saj të mirën e përhershme. Dhe ky është ligji i Allahut subhanuhu teala që ka vendosur në tokë që të nxjerrin pa ata cilët e meritojnë të mirën. Dhe kjo është drejtësi edhe mirësi për Allahut më dhëruar. Logo e krijuar njerzit të sprovoi, mirë po vetëm se mëmirësi nuk sprovojnë njerëzit, por kundet që do të duhen sprovuar me të mirën dhe me të keqja. Unabluqu bil khayri wa sharri fitna. Allahu zon Kur'an ju sprovojmë juve me të mirën dhe me të keqja. Sepse vetëm on të mirës nuk duket ai që është i devotshëm. Ai që dëshiron të afrohet Allahut, ai që bën durim, ai që mëshëndet Allahu subhanallahu teala, ai që e lë zemrën me Allahun në mëdhruar, nuk dallohet vetëm tek e mira, por kundet dallohet tek sprova e të, të keqja. Kjo është një pikë, prej pika është që dëshëm sqarojmë në lidhje me fjalën që kanë thënë selefët, duhet besojë njeriu në kaderin e mirë dhe të keq, edhe të ëmbël dhe të hidhur. Pika e dytë është një hadith i Profetit sallallahu alaihi wasallam, një hadith vështor, në cilin ka thënë Profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe për këtë dëshëm flasim pak për këtë hadith, thotë Allahumma inna a'udhu bi ridhaka min sakhatik, wa bi'afuka min 'uqubatik. O bike minkë, la u hësitë thana ena alejke, entë ke ma thnejta ala nefsik. Kërsh një hadith madhështor, e kërë hadith ka përfshirë, ka të reguar në mënyrë shumë të shkurëtër, ka të reguar qështën e ka derë dhe të njësimit në Allahus. Dhe që është dhe gjithë akumë vë të mati. Thotë thudë në hadithë, O Allah, unë kërkoj mëbrojtje, unë kërkoj mëbrojtje, me më kërë nëjsin të tënde prej z me faljen tënde prej ndëshkimit tënde, edhe kërkoj mbrojti me ty prej teje. Nuk i logariz do të lavdërimet që të takojnë ty, ti je si që ke lavdëruar ti vetën tënde. Kjoj hadit është një hëndit më dështor, dhe si shka thëni Blum Qeim, këto loj hadit e si kur ta tërgonde, diku shtjete përveç profetit sallësëlem, këto loj duaje, këto loj lutje, si kur ta kishtë thënë, Diku është edhe përveç Profetit sallallahu alejhi dhe njeriu që sënjef Allahu në mëdhëruar do ta kundëstonte direkt do të thoshë ke një vit takon Allahut. Prandaj do të them do të shpjegojm disa gjëra lidhur me këtë hadith. Çështja e parë është siç e vu në fillim e hadithit thuhet oh Allah kërkoj mbrojtje me kənajsinë tënde për zemrimin tënd dhe me faljen tënde prej ndëshkimit tënd. Dhe kənajsia e Allahut është një përcilësive e ti, sikurse dhe falja e ti është përcilësive e ti. Edhe në këtë hadith Profeti sallallahu alejhi dhe sallam na ka treguar që ai i kërkon mbrojtje Allahut me këtë përcilësive dhe kjo tregon që këto cilësi nuk janë të krijuara, si pretendojnë grupet e humbura. Gjithashtu tregon që kjo është e lejuar, sepse këta nicesi të Allahut më dhuruar dhe ti në të vërtetë ke kërkuar mbrojtje Allahut me nicesitë e të tij, domethënë që vetëm Allahu i kërkuar mbrojtje Allahut dhe askujt tjetër. Sepse grupet e humbura pretendojnë që nicesitë të Allahut janë të krijuara, siç kanë thënë ata të cilët pretendonin që Kurani është i krijuar. Dhe për këtë arsye nuk e lejoni që ti lutesh Allahun subhanu te ala me nësjet të tij. Dhe këta ajete tregojnë edhe një gjë të qartë, që kjo gjë është e le lejuar, siç ka treguar gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam në një hadith tjetër, që thotë Yahya ja yaqayum ja thotë bi rahmetike astagheeth. Bi rahmetike astagheeth kërkoj mbrojtje, do të thotë kërkoj ndihmë me mëshirën tënde. Një kërkoj ndihmë mëshirës Allahut subhanu te ala. Në vërtetë i kërkuh Allahut, i Cili është mëshirshëm. Kjo dhe kjo gjë tregon që thelsi i Allahut nuk e në kriwara, këte kanë krijuara dhe këta kanë marrë argument dietarët për çështën e Kuranit, kur kanë folur për çështën e Kuranit që Kurani nuk është i krijuar, sepse Kurani është fjalë e Allahut, dhe fjalë e Tij është thelsi i Tij. Edhe nuk ka se të jetë i krijuar, sepse profeti sallallahu alajhi wasallam kuranuar Allahu subhanahu wa taala i është lutur me thelsin e Tij. Dhe kjo tregon që s'e kanë krijuara thelsi i Tij subhanahu wa taala dhe nuk ka se të jenë. Edhe nuk do të shkonë njeriu ndërmend këto gjëje, po sikur mos kishin folur grupa e humbur ata kishin ata kishin përmendur këtë çështje. Gjithashtu një prej dobigëve që përfitojnë prej këtij hadithi është që Allahu subhanahu wa taala secilit prej tyre nuk i ka të barabarta në modështinë e tyre. Ata të gjitha janë modështore, janë shumë modështore, por ka prej tyre të që janë më të mira se disa tjera. Por syë, Allah të tjera. Për këtë arsye, kënësia e Allahut është më e madhe se zemrimi i Tij. Prandaj edhe ne i kërkojmë mbrojtje Allahut me kënësinë e Tij për zemrimin e Tij. Dhe falja e Allahut është më e madhe se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 Kemi kemi ajetin kursi i cili është është ajeti më madhështor në Kur'an, dhe këtë tregon që fjalët e Allahut nuk janë të gjitha të barabarta në njësoj në vlerën e tyre që kanë. Përkundazi ka dallim në mënyrë, ka për hyrë tyre që janë fjalë më madhështore. Prandaj dhe ato fjalë të cilët, ato ajete të cilët përmendin Allahun e mëdhëruar për shkrimin e madhështisë së Tij, janë më të madhaja se ato fjalë të cilët flasin për ndoshkimin e mosbesimtarve. Edhe raste të tilla. Një dobi tjetër që përfitoim për këtë hadith është Se një hadith tregon ë tregon profeti sallallahu alejhi dhe selem disa gjëra të kundërta. Dhe e fillon fillimfare me zemrimin dhe kanësinë. Për treguar që të dy janë të kundërta dhe të dy të cilës i kërkiset Allahu subhanuhu teala dhe robi i kërkon i kërkon mbrojtjen e Allahut me cilësinë e tij të mirë, për cilësinë të dy cilës e të mirë janë, por me cilësinë e tij të mushirës, për cilësinë e tij e cila është drejtësi. Sepse zemrimi Allahus, i Allahut subhanuhu teala është drejtësi dhe vendos zemrimin e tij me drejtësinë e tij ku dushon ai. Edhe pse mund të jetë keq për një person të veçantë, por ai e meriton atë mëdrijësin Allahut, Allahu e nderon për zemrimin e tij. Edhe më pas i kërkon mbrojtje Allahut me falin e tij prej ndëshkimit të tij. Edhe në fund fare kur vjen tek tek madhështia e që nëse ti Subhanehu Teala nuk thot kërkoj mbrojtje edhe me ty prej dikujt tjetër, sepse në të vërtetë çdo gjë që ekziston në univers është prej Allahut mëdhëruar. Çdo e mirë ose çdo e keqë që ne shohim është për Allahu subhanahu wa taala. Prandaj edhe profeti sallallahu alajhi wasallam thotë kërkoj mbrojtje me ty prej teje. Çdo e mirë dhe çdo e keqë vjen vetëm prej Allahu subhanahu wa taala. Çdo e mirë vjen me mëshirin e tij, çdo e keqë vjen me drejtsinë e tij. Shkoj të usulim një shembull që ta kuptojmë këtë çështje më qartë. Kur ti ke një person kemi një person i cili është i pa shteti dhe është njëri i drejtë, është njëri i mirë. Edhe ti ke merituar një ndeshkim tek ai. E ti shkoni thuat i, unë e di që unë e di që tash jam në dorë tate, e ti do të më ndeshkosh me drejcinë tënde. Por unë po të lutem të më falësh me mëshirën tënde, edhe mos më ndeshkosh me drejcinë tënde. Domthonjë shkonin drejtosh po atij dhe nuk shkon te dikush tjetër. Megjithse te krijesat kave rival. Nëse nuk e mundi të shkosh te ky shkon te dikush tjetër, nëse te Allahu subhanahu wa taala i cili nuk ka rival. Atëherë shkojnë drejtosh pati. Dhe po kjo tregon që nuk ka, nuk ka në univers asnjë tërmi që ekziston pa dëshirën e Tij dhe pa lejen e Tij. Siç kemi treguar në mësimet e kaluara, Leja që ka dhënë Allahu për ekzistencën e gjërave, nuk do të thotë që Allahu e do që gjërat është e dashur për ta. Allahu ka lejuar gjërat që ekzistojnë në botë, për njërzit, të sfurvuar njerëzit, edhe pse ato nuk janë të dashur për ta, sepse në këtë lloj forme ekziston sprova. Pa ne duhet kuptuar drejt çështje që kur Allah i lejon gjëra që ekzistojnë në kjo pjese, i lejon për të sfuruar njerëzit. Të pyetje bën gjithmonë njerëzit që nuk kanë, nuk e njohin Islamin, dom pse i lejon Allahu që të ndodhin këto dhëvracësh në tokë? I lejon që njërzit, po të sfurojnë njerëzit, po mos e lejonte, atë njerëz do ishin si me lajket, që nuk gaben kurr. Në pojesë nuk do bën, nuk do gabenin kurr. Atëherë nuk ka sprova, po po sfati sprova, nuk ka azin, edhe azxhehenim, nikoj Allahu ka krijuar njeriu në dynjë tashpërblei nëse ai punon më mirë, do të ndeshkojë nëse punon më shija. Prandaj me like-et nuk kanë as ndeshkiman e shpërblim, sepse ata janë krijuar vetëm për të bërë punë mira. Dhe nuk kanë sprovën vetvete, siç ka njeriu. Dhe këllëz sprovën nuk mund të bëhet nëse njeriu nuk do të jepeshë drejt çaj e vepronte mirë ose të vepronte keq në vendin kohë. E rëndësishme është që kur erdhi tek Përmendje e qënis mëdhoshtore të Allahut subhanahu wa taala, profeti sallallahu alaihi dhe sallam përmendi gjithashtu atë dhe tha, "Kërkoj mbrojtje me, me ty prej tij." E gjithë kjo domundum tregon për mbrojtjen Allahu subhanahu wa taala dhe nuk ka gjë që del nga pushteti ti. i Tij. Por ne dha Allahu subhanahu wa taala ka treguar te një prej gjërave më të mëdha më e mand të as cilave dëmtohet njeriu, që është magjia. Ka thënë oma hum bidharri ni bihim min ahadin illa bi idhnillah. Dhe ata nuk i, nuk i bëjnë dot dëm as kujt, vetëm se me lejein Allahu. Për treguar që në të vërtet e lejoj Allahu pa bën ata, sepse ata mund të përpiqen shumë, por po se lejoj Allahu nuk e bëjnë dot. Kështu që ti në, dvërtet, du kthejsh, dhëruar, Allah, në Allahot, tarë, të vërtet duhet i kthesh vetëm Allahut me dhëruar, ti thua se Allah kërkoj mbrojtje me ty prej tëje. Në vendun se dëshiron Allahu subhanuhu te ala të ruajm për tyre, dhe nëse nuk të ruajm për tyre, nuk ka bërë pa drejtësi, por vetëm se ka vendosur drejtsinë e tij mbi ty gjë që do të rregujmë në pikën që vjen më poshtë. Kështu që nuk ka përveç Ti Subhanohu Teala, gjë tjetër që mund të mbrohesh ti prej tij si çka të krijesat. Nuk ka njeriu kën tjetër përveç Allahut Subhanohu Teala. Siç thotë profeti al sallallahu alaihi dhe ve selam gjithashtu në hadithin tjetër, të cilin normalisht duhet që ta dijë çdo njeri për ne, sepse e thot kur flëgjum ndër të tjerën thot Allahu meslemtu nefsii lejk ofa wat o, o imi lejk ojhtu wajhi lejk waljaatu dhahi lejk ndër të tjerën pastaj thot lam alja u lam najja mink illa ilaik thot lam alja malja, malja ngjuna rabi dhus rahim manjja do thot shpëtim nuk ka strahim dha shpëtim prej te vetëm se me ty do më thon kur ti nuk e nuk ke më këmbrohesh prej prej ndhëshkimit të Allahut vetëm se me Allahun nuk e nuk ka kush të mbron prej Allahut vetëm se ai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 dhe zgjidhja e vetme është kur ai ka frikë për ka frikë ndëshkimin e Allahut më dhuroj që ai të kthejë tek ai dhe të nënshtrohet atij subhanahu wa taala. Kjo ishte pika e dytë. Pika e tretë ka të bëjë gjithashtu me çështjen e kaderit dhe domthonë te pika e dytë domthonë ajo që na intereson në, në lidhje me çështjen e kaderit dhe shkaku për më në shkakun përse përmendëm tuaj sepse grupet e humbura pretendojnë që e keqja nuk është krijimi i Allahut. Dhe që Allahu nuk i udhëzon krijës dë si për ato dhënë vetë detyrë si për përshonjen kaderiet. Edhe ky lloj hadithe që përmendën për ta nuk ka kuptim. Kur ti u thua kërkoj mbrojtje, kërkoj Allah, kërkoj mbrojtje prej teje më ty, fund shne. Teqen thonë nuk vjen prej, nuk vjen për Allahu të keqë, të keqja vjen prej iblisit thotë. Kjo ky lloj këto këto hadithe është kundër përgjigje për ata të cilët pretendojnë se ka krijesa të cila dalin nga pushteti i Allahut subhanahu teala. Prandaj dhe njeriu domthonë i kërkon mbrojtjen e Allahut prej zemrimit të tij, me kanëjsinë e tij, për ndëshkimin ti e tij, me faljen e tij, edhe prej tij me të për treguar që nuk e kushkon o njeriu vetëm se te Allahu Subhanu Teala. Ky është vend vend kthimi jot në këtë dynjë dhe në herët. Dhe për treguar që asgjë nuk del nga pushteti i Tij, prandaj vetëm atij takon iniciimi, sepse çdo gjë është në pushtetin e Tij dhe nuk del nga mëdështia dhe pushteti i Tij. Jo së si shpetendojnë grupët të humurë që shpetendojnë që njëri u kryon vëpër të veta. Edhe njëri u shajtësili u dhëzon vëtën e vëtë, edhe po s'deshe e lau të u dhëzëjëta. Launa falët. Dhe në fund fare e mbyllë profetis sallallahu e sillem të hadith duke thënë, lau hësithëna e në alejkë. Thot, nuk mund të logoriz do të lavdërimit për ty u Allah, ti jesë shke lavdërur vëtën tënde. Por të që më dhështi e Allahut, dhe cilësit e ti janë aqë më dhështore, sa nuk ka mundësi do të asë një kërjes, të lefëdërojë Allahun, se që mëjtonë më dhështi e ti. Edhe profetis salat sëllimit cili ishte një riu mëj lartë të dhëtë në të bodhë, dhe një riu që njifë Allahumë shumë se shdo kusht tjetër, e thot të lojë fjale. E jo më dhe të qivinë basti. Disa djetarë kanë zirë Allah subhanahu wa ta'ala ka emra të tjera përveç emrave që janë që ne i njohim në dynja. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë nuk të lavdëroj dot ty siç më siç e meriton madhështia jote. Dhe, dhe lavdërimi Allahu bëhet me emrat e Tij. Lavdërimi Allahu subhanahu wa ta'ala bëhet me emrat e Tij. Dhe përdesë profeti sallallahu alajhi wasallam parënonin që nuk e lavdëron do Allahu siç duhet, kjo tregon që pas ka disa emra të tjerë që profeti sallallahu nuk i dika. Dhe kjo është e vërtetë. Së si shërdodni hadith tjetër që profeti sallallahu alajhi wasallam thotë ditën e gjykimit, i lutem Allahun më dhëruar me disa lloj lavdërimesh që nuk i dinë në dhunja. Dhe lavdërimi i Allahut siç thashë bëhet me emrat e Tij. I mëson Allahu subhanahu teala ditën e gjykimit, kur të bëjë shefat profetin sallallahu alajhi wasallam ditën e gjykimit për të filluar llogoria dhe dhe shefat të tjera, edhe i lutet Allahut me disa disa emra të cilët nuk i dihet on dhunja. Ai e jo mot të tjera. Pika tjetër është në lidhje me çështjen e kaderit gjithashtu, është disa dobi të marra nga fjala nga një hadith i Profetit sallallahu alaihi dhe sellem është një hadith mbudështor i cili quhet Hadithul Ham. Hadithul Ham nën hadithi i mërzis. Transmetohet nga Profeti sallallahu alaihi dhe sellem se ka thënë, nëse ndonjërit për ju sot i bie ndonjë mërzi për atë që do të vijë ose për atë që është ose për atë që ka qenë më parë, domethënë mërzi në lidhje me dërgohet dhe thot me si i bë i domosdoshmë i mërzit dhe thot Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika madhin fi hukmuka adlun fi qada'uk es'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bi nafsik aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadin min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak anta ja'al al-qur'ana rabi'a qalbi thot anta ja'al al-qur'ana rabi'a qalbi O nur sadri, o jala huzni wa dhaha hammi wa ghammi. Sot kush e thot të loj lutje sot profetit sallallahu alajhi wasallam, Allahu ka bërë të larguar atij mrzinën e tij dhe ka bërë të zvendosur atë me gzim. I tham në dërgurin e Allahut, ata mësojmë të lutje thapo po është domosdoshme për atë që dëgjon, që ta mësoj të lutje. Kjo ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam në hadith. Dhe kuptimi i hadithit, shkurtimisht përpara se si të bëjnë disa ndalojmë në disa pika është O Allah, unë e më robjot ja, Unë e më robjot Fëmija i robjit tënd Fëmija i robjrejshës tënde Balë i më shë në dorën tënde Më dhënë kur dëshonë Të të të dritosh di kë E kap këto Dhe të rëhisit duash Madhë dhe në fije hukmuk Gjukimi jot mimua është zbatuar Adhë në fije këdhauk Gjithashtu do të gjykimi jot tekunëshi drejt dhe taktimi jot taktimi jot tekunëshi drejt as e nuk e biku lis men hualek do të po të lutem ty me çdo emër që është emri jot do të takon më vështisë se ndër. Të cilin po të lutem ty me çdo emër që është emri jot të cilin e ke zbritur ti në librin tënd ose e ke mësuar atë ndonjërit prej krijesorëve tuaja ose e ke fshehur atë në dijen e gajbit tënd po të lutem hu me gjithë atë emër thot që të më bësh Kur'anin e madhëruar shiun e zemrës time. Do t'i shpjegojmë kuptimin e kësaj. Dritën e qehrorit tim dhe pastrimin e të gjitha llojeve të streseve për zemrën time. Ky lloj hadithi ka përfshir, domethënë një gjëra shumë e bukur, dashë është e nevojshme që besimtarët të mësoj të kuptojnë hadithët që i lutet Allahut kur kanë nevojë me të. Në këtë hadithën përfshir gjërat, domethënë treguar të gjitha ato problemet që i has zemra. Ato shqetësimet të zemrës, secilat janë shqetësime për atë që ka qen ose ato stër... shqetësime që janë për atë që që është në moment, kohën e tashme ose për atë që do të vinë më brapa. Dhe ka treguar mënyrën se si ti e largon njëto shqetësime. Normalisht që njerëzit të gjithë janë bërpjekur që ti largojnë ato shqetësime. Dhe ky është një prej qëllimeve kryesore të gjithë njerëzve. Qofshin ata bezimtar ose jo bezimtar qëllime të tyre që të jetaj në të lumëtër, e të largoj një zdollë shqecimi që hasën në zemërë të tyre. Edhe njërëzit kanë gjithë të mënyrët të ndryshme për largimin të tyre shqecimeve. Ose duke menduar se janë të tjela. Disa për të tërri i kanë kuruar ato duke duke dëgjuar muzik, duke në zhytër në gjunafe, duke menduar se këto lëjë gjërësh, i u alargoj në tyre stresin në zemërë të tyre.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 dhe shpirti i cili nuk ushqehet normalisht që stresohet, vuan dhe këtë vuajtje shfaqen te trupi i njerëzit. Nëse trupi i njerëzit ushqehet nga dheu, do dhe të thonë çdo gjë që çdo gjë që han njeriu dhe ushqet mandsai dal dhe nga dheu, qoftë e buka ose zarzavatet, ose çdo gjë tjetër nga dheu e ka origjinën. Mandsë cilës ushqet njeriu, trupi i ti, tij, gjithashtu dhe shpirti, përderisa ka ardhmë nga lart, ushqimi i ti tij vjen nga lart dhe ky lloj ushqimi është që njeriu të lidhet fort me Allahu subhanahu te ala duke larguar çdo pengesë që e çon njeriu të qallojë i mëdhëruar, duke e njësuar atë, duke lexuar fjalën e tij dhe duke besuar atë. E thotim në qaim që një përshkaqe më të madhaja, të cilat ja largon njeriu stresin, është njësimi Allahu subhanahu te ala dhe istighfari. Prandaj Allahu subhanahu te ala Ikë urdhëruar besimtarët për këto dy gjëra në Kur'an, sepse këto janë thelbi i lumturisë e arritjes së njeriu në jetë, në këtë në këtë botë dhe në botën tjetër. Thot falemnehu la ilaha illa Allahu واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Die s'nuk ata adhuruar as më tepër se Allahut, dhe kërkoi falin Allahut për gjunafin e tënt, për besimtarët dhe për besimtarët. Të dyja janë thelbi ma antësile, me anë të cilëve njeriu arrin lumturinë për të arritur tek Allahu subhanahu teala. Dhe për këta rësue, edhe shejtan i thot, thot e shkatarrova birin e demit me gjunafe, edhe me shkatarroja i mua me istikfarë dhe me fjene la, ila, ila, ila, allah. Në që ku njëri u bën gjunafe, i stresohet zemrë, i ngushtohet, shqetsohet, mërzitet, ndërsa istikfarë i, edhe njësimi allohës një përshkajt e një përshkajt e mëtë mëdhajt që e lërgon njëri u të mërzin nga zemrë ti edhe është dodoj stresi. Përndet dhe në momentet vështira, në momentet vështira njëri ush është e përqyshme që të bëj lutjen që bënte që ka bërju nëse a.s. ma antës të cilës a i i kërkontë Allah i tashpëton të. La ilahe la nëte subhana kejni kë kënë të minat dhalimin edhe thelmi se lutje është në dy gjera. Që ti o Allah i e vetëm edhe unë më gjunafqari për në gabimet e mija. Përndër pra këto janë thelbi i lumturisë që që të arrijë njeriu lumturinë në jetë është të nisojë Allahu subhanahu teala, ta nisojë të me fjalët e tij, me, me zemrën ti, me ti, me e tij, me veprat e tij, me mbështetjen e tij, me shpresën, me frikën, me dashurinë dhe e dytas të kërkojë falin Allahu subhanahu teala. Nisimi e çon njeriu dhe e fut tek Allahu subhanahu teala, tek porta për, hyr, për hyr, të hyrë, për të hyrë tek Allahu i mëdhuruar. Ndërsa isti të fari largon perden që ndodhi ndërmjet njeriu dhe e pengon kjo kë perde që të, të shkojë tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe duke bërë sifarë njeriu, dhe duke njësuar Allahun, duke bërë dhikër me njësimin Allahut, e Allahut, dhe duke i besuar të më zemër, dhe duke i lutur Allahun të çdo forme, shkon për të kaluar më dhurë dhe afrohet tek ai në gradë më të lartë. Dhe ky hadith për cilin ne më flasim Kjoj ka përmëndu të legje në formë më të mirë. Për ndaj dhe, në fillin fare, vien, në fillin fare vjen hadithi me përnimin që O Allah, unë e më robjot. Në më dhe që jam në dorë të ndë, dhe, dhe vetëm në dorë në të ndë, për të reguar që aje një sonë Allah unë e më dhuruar dhe nuk di zotë për të dhe as të a dhuruar përveç ti, subhano e ta'ala. Për në thua, O Allah, unë e më robjot, nuk ka për mua të a d unë edhe baba im dhe nëna jote në gjithë i mi robrit e tu edhe gjithë pasa para ardhësit e mi janë robrit e tu vetëm të edhe ma si e parnon këtë lejgjeje duke thënë që oa oh, Allah unë e mi dobët edhe vetëm prejteje e vjenë gjdo e mirë edhe gjdo e keqe me drejtsin e ti osa me mëshirën e ti prej, prej Allah së pa në talë vjen e parnon dhe parne i thot ma dhe i në firë hukmuk thot gjukimi jotë mi mua është zbatuar. Dhe këtë lloj këtë lloj në këtë hadith nuk flitet për gjykimin e shariatit, për ligjit e thua të shariatit që thotë kjo është halal, kjo është haram, por flitet për, për gjykimin që ka vendosur Allahu në univers, që kjo do të bëhet kështu, që do të bëhet kështu. Ky lloj gjykimi në këtë lloj rasti besimtarin e parnon, dhe kjo është pjesë e njësimit Allah, të Allahut, ta parnosh që çdo lloj gjëje që vjen dhe zbatohet në univers është vetëm për Allahut mëdhëruar. Edhe në vetën tënde thua, o oh Allah, kjo më rri, ky stresim ka rënë mua. Kjo është pjesë tëntë, jotë pa dë, dë që që e gjykimit të tont, dhe gjykimi jot patjetër që do do vendosen tokë. Në një kohë që po shikosh grupet e humbura, nuk po nuk e panoi të ndoë gjëje. Prandaj kaderia të cilët e mohojn fuqinë e Allahut subhanuhu teala, thonë që e keqja nuk nuk ekziston në fuqinë e Tij, përkundër se del nga del nga pushteti i Tij. Prandaj thonë Allahu, nuk e do të keqen, dhe ajo ndodh fateshinë e Tij thonë ata. Në një kohë që ne e shpjeguam ç'është një të keqja se çfarë lidhet ka e keqja me dëshirën e Allahut subhanuhu teala ajo është e keqe për krijesat, por jo për Allahun e Madhëruar. Dhe thamë që kjo është drejtësi për Allahun Subhanu Teala tek krijesat e Tij. Dhe drejtësia normalisht nuk është e keqe. Çdojkur thot robi gjykimi jo tek unë është zbatuar për treguar që çdo lloj gjykimi që ka vendosur Allahu Subhanu Teala, ka vendosur Allahu e Madhëruari do ndodhi patjetër. Dhe kjo lloj fiale, kjo lloj pjesë e, e lutjes, për grupet e humbura nuk ka kuptim. Se që tharë se pësa ta Një gëmë dëmën kaderi e të cire të më hojnë kaderin Për në ndonjë që gjërë dalë nga pushtetja allohës Më pas Më pas Më pas i ludot allohë dhe i thot që Gjukimi jodë më mua është izbëtuar Thot që këllu i gjukimi të cini t'i kezbëtuar më mua Kjo është një gjukimi drejt E dhe vetëm se i drejt Pra ne i thot Adilun fije kadauk Thot i drejt është Caktimi jod mimua. Për ne besimtarit e besojnë që që trajtimi i parë që ka vendosur Allah që në lohë mahfudh. Gjithashtu caktimi i jetës, caktimi vjetor, caktimi ditor, të gjitha këto janë drejtësi për Allahun me krijesat e tij. Ose më shumë se drejtësi janë mirësi dhe mëshirë në disa raste për një numër për krijesat që dëshiron Allahu të mëshirojë. Ëmë të gjitha janë drejtësi për Allahun. Prandaj dhe ti i thu lutesh Allah, kjo që më ka rënë mua, ky lohë stresi kjo është drejtësia jo të të unë, dhe unë e parnojë që unë janë gëbimtar, dhe manë se gjenë njëri u parnonë madhështinë allot, njësimin e ti, parnonë drejtësinë e ti, edhe i kërkonë allot për mëshirës e ti. Nomër ishte grupët të humërë, e humërë, këllo i gjenë nuk ka kuptim, kur ti thua drejtësia ti, ata do t'i gjeshë në mund disa forma, për shëmu, ka derjet, ka derjet të cilët nuk e parnojnë për të fëqinë Allah s.w.t. ata nuk e njohin fare që është në drecis. Se thonë, ne e përnëm që Allah s'i drejt, por për qëse Allah do, do, do t'ishtë ti, ti i për të fëqishmë që t'i uzon të njerës dhe t'i humte, kjo do thëdhë që a ju ka për për për për drecis e t'urë, thonë ata. Ndërsa, Gjebrijet, të cilë thonë që njëri është dituruar, thonë, kjo e diturimi nuk është për drecis. Dhe pse kjo bie në kundërshtim domthon me logjikën, me logjikën e pastër njerëzore. Nuk është padredirsi thon. Edhe sikur Allahu subhanahu wa taala të marrë të gjithë profetët, të gjithë njerëzit të mirë, të i futë të gjithë në xhenem, përhejshëm, e ta marrë Iblisin, në shokut e tij të i, i, i futë të gjithë në xhenet përhejshëm. Sepse për ta padrediria është ajo që është e pamundur, ndërsa çdo që është e mundshme, për ta qoftë drejtësi. Do të më thonë mëri është qosh larg larg logjikës njerëzore dhe çdo njeriu i thjeshtë ka çdo psikologjik nuk, nuk e kap trurit të logjikë. Gjithëta filozofia vetëm si, si për dal nga e vërteta. Nikoj që Allahu subhanahu wa taala thotë: "Ya ja, ibadi inni haramtu dhulma ala anfusikum fala tudhalimu". Njëri ul këtu lloj në këtë lloj hadithi e lavdëron Allahun për drejtsinë e tij që ka vendosur te krijesat. Dhe kur ti e lavdëron Allahun për diçka, kjo tregon që Allahu si më dhurë ka mundsi mos e bëj atë. Në përdysa e bën e bën dhe është lavdëruar për të ligjeje, por ne dha Allahu subhanuhu teala në hadithin kundsi, orobitë mi, unë e ja kam bërë vetes time të ndaluar padrejtin, prandaj mos si e bëni njëri tjetër padrejti. Dhe kjo tregon që Allahu subhanuhu teala ka shumë mundësi, ka mundësi që bëjë pa njëri ju, por, ti bëj padrejti njeriu dhe të shplot fuqishëm. Por ai është më dhashtor, edhe më dhashtia e tij nuk e lejon padrejtin. Prandaj sot e ja kam bërë një kam ndaluar vetes time padrejtin edhe kam bërë ato të të ndaluar në me tjosh. Dhe për desa e është e mundshme, pra ne dhe ne e lefdurim Allah, dukemi duke i thënë që ti drejt, dhe drejtësia jote është në gjithë kërjesat, dhe të këmuë këtë gjukuar me drejtësi, në i koj që për grupe të humrët, drejt, pa drejtësia është shka që së mund të eksistoj kur, e pa mundër ndërsa në hadith profeti sani më shpreh në formë qartë që kjo është lavdërim, do të smund lavdërohet Allahu subhanahu wa taala me diçka që në vërtetë s'kamuse ta bëj sipas atyre. Nikoj që Allahu është plot fuqishëm për çdo gjë, edhe prandaj dësh lavdëruar për drejtsinë e tij që vendos te krizat e tij. Thotëm nuk kaim ai personi i cili nuk e njeh ftoj lloj çështje, domethënë që çdo çdo traktim që ka dhënë Allahu është drejtësi për të dhe gjykimi i Allahut subhanahu wa taala është zbatuar mbi të kush nuk e njeh fletë thotë si një i bën dy ose si gjëra të tilla që janë kaq të njohura ky person thotë nuk e ka njohur veten e vet nuk e ka njohur thotë padritin që i ka bërë vetes tij dhe as nuk e ka njohur zotin e tij normalisht ai i personi i cili nuk beson Çdo gjykim që i ka dhënë Allahu është drejtësia e vërtetë dhe nuk i bërë Allah, për personë, ka vënë Allahu padresikti personi, ky në të vërtetë saka njohuar vetën e tij as Allahu subhanahu wa taala. Kështu që ky hadith i kthen përgjigje grupeve të humbura, të cilët pretendojnë, disa për tyre pretendojnë që e pamundura, më falni që padresia nuk ekziston kurr. Disa tjerë pretendojnë që Allahu subhanahu wa taala nuk është i plotfuqishëm për të bërë padresinë njerëzve. Prandaj dhe kadri thon, po çes Allahu do të do ishte i plotfuqishëm dhe a i të dhe kishë ndorë u dhëzimin dhe humin e kryesave atër në do të thoshim që a një ka përpa të rizit tëre të nuk e u dhërë gjith nga që ata e mendojnë që Allah dhe kjo është problemin në hëngjith origine problemit të, të kryesave njerëzve si shka thënë, të në shikullisem më temi është sa ata përpichen të japin justifikime me lojgjikën e tyre dhe primit Allah dhe të Allah përpiqen të japin një justifikim me logjikën e tyre për veprimet e Allahut më dhëruara pa u bazuar në Kur'an dhe Sunet. Para edhom pse bon e bën Allahu të ndëgjë? Apo më thotë truri po ashtu thotë. Edhe këto i cin humbjet ata. E para gjë është përpiqen të japin justifikim me logjikën e tyre për veprimet e Allahut subhanetale dhe e dyta është i përgjigësojnë cilseit Allahu mjesit të krijesa dhe veprimet e tij me veprimet e krijesave. Prandaj i thon siç e ka për detyr një krijesë qi në madrësinë e me të njerëzve, kush e kushën mendojnë drejtësinë e Allahu subhanahu wa taala. Nikoj që Allahu nuk është i krahasuar me krijesat. Përkundër se krijesat janë të mangëta, kush Allahu subhanahu wa taala është i plotë. Sikurse ti nuk e përfituron dot në të vërtetë madhështinë e ti, dha silësit e ti, po aq e vështirë është për njeriu gjithashtu që të përfitojë në të vërtetë vë veprimet e Allahu subhanahu wa taala, edhe se si ndodh në të vërtetë urtësia e tij ta. Në kyrë sekreti që njerëzit në çështjen e veprimeve të Allahut më dhëruar, sidomos në çështjen e kaderit, shumë njerëzi të nuk e kuptojnë. Në normalisht nuk mundi kuptojnë, sepse ata kanë bënë mëcilësi Allah të Allahut në madhështinë e Tij. Kur ti nuk e njeh zot Allahun në të vërtetë se ç'është me madhështinë ti e Tij dhe asesi të Tij, normalisht do të kesh shumë vështirësi që të njohësh ato gjëra. Për këtë arsye detyra e njeriu është që kur ai thiedh një shkak për veprimet e Allahut subhanetau do të, të, të bëzon Kur'an dhe Sunet një të logika ti edhe dyta është mos i përngjasoj veprimet Allah subhanëtani me veprimet e kryesave pranda njërzit e mendojnë në më thënë që është e në veprimet Allah si, si kryesat pranda në thua dhe me që ka qenë në imam e shariu parësët këthe në rrug ishtë në, në, në më dhebje në muat të zileve dhe diskutonë me profesorin e ti edhe i thotë që i ishtë janë tre persona tre vlezërë Thot, pataj po e pyet ky domethën, zon se pyet profesorin ç'mendim këtë për këtë. Dita e gjykimit, njëri, thot njëri prej tyre thot, vdiq i vogël. Tjetri vdiqi madh dhe hyri hyri në xhehenem. Edhe një person punoi punë të mirë dhe punoi punë të mirë, kupton? Edhe hyrën xhenet. Edhe i thot Allah subhanahu taala këtij që kë bëri punë të mirë, hyn xhenet, a djali thot hyn xhehenem. Ai thot ti që bëri punë I thotë e pyet ky që bëri, që nuk bëri punë të mira, thotë Allah, ti thot, s'më dhe mundsi më që bëj punë të mira. I thotë Allah i madhuar, domthonë, kështu si e përfitonin ata. Unë nga mëshira ime nuk të lasht jetosh, sepse po të jetoje, do bërat ti punë qtia. Për ne domun të më ta marrë shpirtin më parë që mos mos ndeshkohsh me xhenem. Atëherë thotë, kështu si e përfitonin ata. I thotë ai që është në xhenem, thotë Allah, pse s'më morë dhe mua shpirtin që kuishë i vogël, që mos ndeshkojë edhe mua. Kupton? Kërgjykta Mu'tazilit kanë kanë një besim në çështën e kaderit që besojnë që Allahu besojnë ata besojnë që Allahu ka për detyrë që bëj gjithë njerëzit më favor të që më mira. Kjo është gabim. Kjo është gabimi i tyre. Dhe kjo e gabim ka ardhur atyre sepse ata kanë menduar që Allahu Subhanuhu Taala ka për detyrë të që kanë detyrë krijesat. Duke menduar ti për shkakun nëse ti ke 3 lekë më dhe ke dëtyr, dënjëjtë, për detyrë të japësh ndonjëri për ty për shkakun nëse jemi 1.5 lekë për 3-5 lekë. Kam menduar që dhëllallahu pasa për detyrë me që këta janë krizave të tua bëj të gjithën njësoj. S'është vërtet. Sepse tek urgjia e Allahut subhanetau, tek urgjia e Allahut më dhëruar nuk janë të gjithë njësoj. Dhe n krim nuk e ka për një, nuk e ka për gjithë njësoj. E dyta nuk ka për nuk ka detyrë Allahu në këto krizave të ti, siç ka njerëzit me njëri tjetrit. Allahu nuk ka detyra. Edhe në fundit fare Allahu subhanetau i jep çdo kujt do të që meriton me drejtsinë e tij. Ky zhdollimi, problemi erdi, dhe dhe i tyre njerëzve u erdhi sepse ata filluan bon krahasimin e veprave të njerëzve me veprat e Allahut subhanahu wa taala. Ky lloj krahasimi çoj pas sa e thën humbje. Dhe kjo është thelbi i humbjes grupeve të humbura. Jos ne ka derit, dhan shumë çështje tjera. Ndër tyre pasën hadith thotë O Allah, të lutem Ty me çdo emër tënd, me mandet të, të, të cilit Ti ke emërtuar vetën tënd. Në këtë ditë tregohet nën që emrat e Allahut subhanuhu teala i ka për vetes tij, sikurse asaj pa fillim dhe emrat janë pa fillim, dha to i ka përmendur i vet, jo se ja kanë vendosur krijesa si mendën grupe të humbura. Përkundër asajtoj emër që që i ka, ka pasuri pa fillim dhe janë emrat të cilët burojnë nga thecitë të Ti, pranë thuat el Rahman, el Rahim rrauf, të wab albërë, të gjithë e këtojnë emërë të cilët përmbajnë nëjë të cilësit lartë dhe kemi folër për to edhe burin nga këto loj cilësish thot në hadith të lutën ty o Allah me emërët me gjdojnë emërët tëndin me në mantës të cilët ti ke emërëtuar vetën të nda edhe në këta di të rgojt në këta pik të rgojt qi një prej gjërave më të dobishme për njeriu kur i lutet Allahu Subhanu Teala është ti lutet me emrat e tij. Është më dobishme se ti lutesh Allahut me dhuratën e tua të mira. Dhe kjo është një prej formave që njeriu ofron Allahut. Ka disa raste ti lutet oh Allah, nëse unë filla një punë, kam bërë për hir tënd, atëherë më prano këtë punë mirë ose më më, më shpoto prej çështje të keqe, dhe kjo është ka lejuar normalisht. Por më mirë se kjo është lutesh Allah, ti lutesh Allahun Subhanu Teala me emrat e tij të lartë. Në ndonjë hadith profetit sallallahu alejhi dhe në shumë hadithe tjera na ka mësuar se si ti lutemi Allahut me emrat e Tij. Sepse emrat e Allahut janë, janë gjëra shumë të dashura për Allahun subhanuhu teala dhe ti kur i lutesh atij me këto emra, i jep përdispozuar që të afrohesh tek i më shumë se kur i lutesh atij në punët e tua, të cilat në të vërtet janë dhurat për ti. Edhe çdo gjë kthehet tek mirësia e Ti subhanuhu teala. Edhe përmend në këtë hadith gjithashtu, thotë absoluton tym është do emër me an të cilit të ti ke emërtuar vendin tënd, të cilin e ke zbritur në librin tënd, domthonë këto emra mund të jenë mund të jenë domethënë në në, në librin tënd, në Kur'an. E u alem tu ahad min khalqik, ose ja ke mësuar ato në njëri prej krijesave të tua dhe për këtyre domethënë është profeti Al sallallahu alajhi wasallam. Mbështet për profetët se nuk mundet që mbas profet Al sallallahu alajhi wasallam dalë një person thotë më ka më mësuar më më më Allah sajmë trëj. Sa të dimë domethënë vetëm me shpallje, një informatëra. Thot ose e ke fshehur ti, domethënë me të lutem dy më shumë emër ndër të tjera me ato emra të cilat ti i ke fshehur në diënën e gajbit. Dhe kjo tregon që Allahu subhanahu wa taala ka disa emra të cilat i ka fshehur në diënën e gajbit dhe nuk i diet as kush. Për këtë arsye, mendimi i saktë dietarve është që numri i emrave të Allahu subhanahu wa taala nuk është i përcaktuar në 99 siç mendojnë njerëzit, por kunda është më shumë se 99. Ndërsa në hadithin që thuhet, a dhienë sa që transmeton Buhariu dhe të tjerë i thuhet që Allah ka 99 emra, ku qëllimi është ky është problemi veçant, i veçantë, i cili është problemi i xhenetit, është i lidhur me këto 99 emra, por jo se Allah ka vetëm 99 emra. Domthonjë sikur po thuhet që xheneti, xhenetin e fitojnë ata që mësojnë 99 emrat e Allahut, por jo se ka vetëm këto emra Allahu subhanahu wa taala. Ky është kuptimi i hadithit. Edhe ky hadith që po për përpërsinë për të flasim sot është argument që emrat e Allahut janë edhe më shumë. Gjithashtu dhe lutja që bën për vetën sallam kur bie në serzën por ti kërkuar Allahu shefat, që ti lejo Allahut në ndërmjetësimin e krijesave dhe, dhe thotë lutem Allahut me disa me disa lavdë dhe lavdërim me disa lavdërim që nuk i dinë në nuk i dinë në dynjan. Siç e tham Allahu subhanuhu te ala lavdërohet me emrat e tij për treguar që ka disa emra që Allahu subhanuhu te ala ka emrat e tij të, ti, të fshehtë dhe nuk i dihetu. Gjithashtu në lutet tjera, nën në e kam thur për vetë ose ne ti lutemi Allahut me emrat e tij. Një për këto lutjeve është një për aty lutjeve si vetë ka thujtur profet sallallahu alejhi vesalem lutin më të mëdhajë është fjale profet sallallahu alejhi vesalem Allahu menese luke mbiin alek elhamdulellahi ila ilahi ind anhanane menan bediu semawati wal ardi adz-jalali wal ikrami yahyi wal qayyum çdo lutje për këtë ka thënë profeti sallallahu alejhi vesalem që kush kur e dëgjoj ta ky personi është lutur Allahu në emrin më të madh me anë të cilit po ti lutesh po ti lutesh ti po ti kërkosh përgjigjet gjithashtu një lutje tjetër ju lut dikush me të dhe profeti sallallahu alajhi ve selamu dëgoi fa allahumma inni es'aluka bi'ani ashhadu annaka allah la ilaha illa anta la ilaha illa anta al ladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad fa profeti sallallahu alajhi ve selamu ju lutur allah subhanahu wa taala me emrin e tij të madh po ti kur të lutje edhe lutim për të cilin po flasim sot do të treje këto ka përmendur imet allah donë lutet allah me emrat ti. e tij dhe kjo është një lloj sekreti në pranimin e lutjes nëse dëshiron do të, të, të pranoj Allahu lutën tënde, lutje Allahu me emrat e tij. Edhe çdo lloj gjë ndaj personin ka veçorinë e vet në lutje. Prandaj kur ti ke një lloj problemi të veçant, i lutesh Allahut me atëllë emër që përshtatet me ti problemi. Kështu që nëse ti problemi jote janë gjynavat, i lutesh Allahut të të pranojë töben. I lutesh Allahut të mëshirojë, nëse lloi lutesh Allahu do të, të, të falë. Nëse problemi jote është me disa njerëz të cilët kan hën hak, edhe ti dëshiron të marrësh, të marrësh hakun tënd, inshallah në emër të ditë plot fuqisë të tij, që ti je i pufurishëm, ti i drejtë, prandaj mund të sot marr hakun tim tek ata, edhe më radh. Në fund fare, në hadith përmendet thotë, domethënë kush është qëllimi në mbështetje të gjithë kësaj para thënie, që shoq subhanallahu para thënë në gjithmonë tek lutjet ka shumë rëndësi. Ti kërkon për të Allahu diçka? Po çfarë ishte që diçka, duhet di se ta lavdëron Allahun e më Allah dhurou që ta arrishte diçka. Prandaj fillimfare fillon pranon dobsinë vetë njeriu, pranon që Allahu është është i vetëm në gjykimin e tij, në drejtsinë e tij, në madhoshtinë e tij. Më pas e lavdëron Allahun me emrat e tij të titë lartë dhe më pas kësaj fillon dhe e kërkon kërkesën e tij. Kërkesa e tij kush është? Thotë Allah, "Më mundëso." Thotë, "O Allah i mëdhur," thotë, "Bëj e Kur'anin e mëdhërushëm." shiu në zemrës time, edhe dritën e gjokësit tim, sepse shiu është kaku për mbirin e barit të pranverës. Edhe, do më thënë që shiu është kaku jetës edhe drita, do më thënë dhe këto dyja janë thelbi i fitores njëriut, drita edhe jetëa. Në këto dyja njëriu i fiton, ma në të kuranit, ma në përmëndisë Allahus përnatale. Pra ne dhe në këto lutje, i lutat Allahut të ti api jetë edhe dritë. Nëna Llallu Subhanallahu Teala thot në Kur'an, fahyena, "O menkam emitun fahiyina, o juajme le lehu nurun yimshi bihi fi an-nas." Thot a është i barabart ai person i cili është në rrethir, me atë person i cili ishte i vdekur dhe ne i dha mati jetë, edhe i vendi dhe i dha mati dritë, më anë të së cilës ai ecën mes njerëzve? Normalisht nuk e ka nisaj. Për treguar që dhurat e Allahut Subhanallahu Teala për bërat me drita, më anë të së cilës ai dritë dritëndriçon njerëzit, zemrën e tij edhe jeta që i jep njeriu në zemrën e tij për ta kuptuar vërtetën dhe për ta zbatuar atë. Gjithashtu Allahu Subhanetale ka quajtur shpallin e Kur'anit shpirt. Sikurse edhe shpirti për trupin, domethënë do të thotë jetë, edhe largimi i shpirtit për trupin do të thotë vdekje. Gjithashtu edhe shpallja që i ka zbritur Allahu profetit tis, kësa e tij Sallallahu Alejhi Sallam, ekzistenca e kësaj shpalle në zemrën e njeriu që Kur'ani dhe Sunneti po rizosenim për njeriu do të thotë jetë dhe largimi i saj për të do të thotë vdekje. Falletu pra Allahu subhanahu wa ta'ala wa kadhalika wahayna ilayka ruham min amrina. Do ne këtu kemi kemi shpallur te Muhamedit shpirtin e urdhave tona. Ma kuntu tadrimu al-kitabu lil iman, do ti nuk e dije se ç'ishte libri dhe as besimi, ola kinjalna nuran nahdi bi ma nashaw min ibadina, por ne e bëm më të drit, udhëzoim më an të ti, këtë dëshiroin për urdhave të ta tan. Kështu Allahu subhanahu wa ta'ala ka bërë vërtetën dritë edhe shpirt më an të cilesi jep jetë zemrës njeriu. Kështu që njeriu nuk ton luti i lutet Allahu subhanahu wa ta'ala të ta japi jetë zemrës tij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 Ajoj që thonë grupe të humur është e katë, është gabim. Këtë ka dhe me temën tomë që së të ne ka derit, si zërë përmëndëm. Në fundë farë të hadithit, thot, gjithashtu bëje, bëje kurani, thot, pastri, pastruesin e shqecimit tim për atë që ka qënë, dhe pastruesin e shqecimit tim për atë që do të vi dhe për atë që egziston. Edhe nësë njëri ju i lutët, Allahu sëpanë tali më të lutë, Allahu ka përte zvëndësuar ati, Shqecimin e ti dhe stresin e ti Në gëzim dhe kanesi E gjithë kjo sepse në këto dhe lutin Dohë dhe një loj njësimi më dhe shtor Për Allahun s.w.t. Të cilin kushe kupton dhe i lutët Allah Duke kuptuar atë është pa mundu që këti mos i pastrohet zemra Edhe mos i ndërjqohet zemra Edhe mos i lumë të rohet zemra Për i kësa i lutje më dhe shtora Pika e fundit në temen e sotme Përsej përket Kënaqis me kadirin Allahus s. Çfarë gjykimi ka të kënaqësh me caktimin e Allahut subhaneh وتعالى. Së pari, domthonjë njerëzit, domthonjë besimtarët, dietarët kanë kanë dy mendime në lidhje me kënaqjen me caktimin e Allahut subhaneh وتعالى. Mendimi i parë, mendimi i parë është që ajo është detyrë, është wajib, që të kënaqësh me caktimin e Allahut. Kurse mendimi i dytë është që është mustahab, është e pëlqyeshme. Dhe fatikisht argumentet tregojnë që të kënaqesh me caktimin e Allahut nuk është detyrë wajib, por është mustahab. Por arsyeja sepse kënaqësia kn është një grad më e lartë se durimi. Domethënë një person duron edhe pse është i mërzitur, pse i ra kjo gjë, por duron. Nuk nuk e shfaq zemrimin tim me gojë. Nuk shfaq zemrimin me gojë. As më gjymtyr, as me zemrën e vet nuk është zemruar për Allahut. Por është i qetësuar për atë që ka rënë. Ky quhet durimtar kjo e ka bër detyrën e tij. Kur një person tjetër i cili arrin grad më të lart, arrin gradën e muhsininëve, ky arrin deri në gradën e kënaqjes, madje që ka dhënë Allahu. Dhe ky lloj gradi nuk është gradë e thjesht, nuk arrish dorë çdo kush. Prandaj domosht është një lloj gjendje që njeriu sprovohet, edhe i kënaqet madje u sprovua. Kënaqet madje u sprovua. Dhe ky lloj normalisht është gjë që është gjelart, i është çdo kush arrin atë. Nëse Allahu në mëdhurat na e mundsoj të arrim atë, për këtë arsye domethënë mendimi dhe i sakt i dietarëve është që Kënaqja me të saktimin e Allahut është e pëlqyeshme dhe jo vajzim, sepse po dish vajzim vallahi që do të kishë qenë një nga gjërat më të vështira për njerëzit. Shumica e njerëzve s'arrin dot atë grade. Prandaj mendimi i saktë është se ta mëshçi kjo është e pëlqyeshme. Tashhi domethën kemi një një detaj tjetër lidhur me këtë çështje me kënaqjen me saktimin e Allahut. Tashhi të saktimi i Allahut përbohet nga ngjërat një e mira, domethën përbohet nga mirësitë, nga provat dhe nga gjunaftet. A është detyruar njeriu që të, të kënaqej me të gjitha këto? Sepse të gjitha këto janë për saktimin e Allahut subhanallahu teala. Grupet e humbura, disa prej tyre, thonë që njeriu nuk kënaqet me gjunaftet, sepse gjunaftet nuk janë caktimi i Allahut. Gjonat janë gjunaftet me caktimin e Allahut, që janë kaderiet. Kurse xhebria e të cilët e planuojnë që gjunaftimi për caktimin e Allahut do të po kënaqet, por dizen caktimi i Allahut kënaqet me gjunaftet. Këto gjë normalisht nivet në mënyrë në të të qartë që s'ka mundësi që një person të kënaqet me gjunaftet, do të cilët i ka urryer Allahu dhe fund xhenem njeriu që i vepron ato.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 Kur vono me një gjunaf, këy e di që ky gjunaf që i ra këtij njeriu është drejtësi për Allahun Subhanehual, do të shiknajë me drejtsinë e Allahut mëdhuruar, por është zemruar me veten e vet që i ndolli këllë gjunafin dhe e bërtë gjunaf. Tëllë spektit, domethën, do të pas pasurisht do të dallimi në më veprës së Allahut dhe pas Allah, sa që bën njeriu. Krahas njeriu me me me të cilët Allahu me veprat e tij, por është zemruar me të këqijete vetes vet. Ndërsa përgjithësi që kanë përgjit në dietarë dhe këto të dyja përgjithësisht faktikisht është që ne nuk na ka urdhëruar Allahu që të kënaqemi të kënaqemi me çdo lloji caktimi. Por na ka urdhëruar që ne të kënaqemi me caktimin në fatkesi ose me caktimin i cili është në punët e mira. Ndërsa me caktimin i cili është, domethënë gjunafe, nuk na ka urdhëruar në Allahu të kënaqemi me çdo caktimi. Përkundërse ne na ka urdhëruar që të luftojmë çdo caktimi. Pra ne dhe transmetohet që një prej 10 ta rendë më i cili quhet Abdul Qadir Gilani thoshte Un e luftoj ka derën Allahut, më ka derën Allahut. Domethënë, nëse Allahom ka urdhëruar mua që unë largoj nga gjunafet, unë largoj nga në gjunafet. Nëse cakton Allahu që të bëni një gjunaft, kesh me caktimin e tij, por unë po përpiqem të largohem dhe e luftoj gjunaftet. Nëse ato janë me caktimin e Allahut, me caktimin e tij, sepse gjithashtu Allahu është më ndar caktor për njerin që të bëj punë mira, kështu që nuk është detyrë për njëriun që të kënaqet me të, me çdo lloj caktimi, por kundezi detyrë për të është kënaqet të kënaqet vetëm me caktimin jo hund tek fatkesit ose tek mund të mirë nëse me gjunave nuk është nuk është detyrë përkundazi të, të për lëzi, ka të ndaluar të kënaqet me këtë lloj caktimi. Vetëm në aspektin që përmendëm, nëse ka për qëllim që ai është i kënaqur me veprimin e Allahut dhe me drejtsinë e Tij që ka vendosur te krijesat. Te krijesat. Prandaj ti shikon tek një person, shikon tek një person, do të cilin e ka sforbruar Allahu subhanallahu te me një gjunaf. Enda ti e di, e di kush është ky njerëz. Ti i zemruar Në smorrin në aspektin që kë këto persona veprojnë këto gjunaf dhe urrenë të gjunaf, dhe në një dinjën ku i kënaqet që Allahu ja ka hedhur këto lloji gjunafi të, gjunaf të personit si ndëshkim, sepse kë meriton këto gjunafi, duke pasur për arsyesh atë që meriton kë i person. Kështu që bën dallimin me veprimet e Allahut dhe veprimet të, të robit. Qartë bëse kjo. Edhe në fundi, pika e fundit për ta mbyllur tashi është si ka mundësi që një person të kënaqet me caktimin e Allahut me gjithë sa i urenë ata në dishka që, që është urryrë për ta. dhe u thamë dhe në, që dhe në fillin fare ka shumë gjere që njëri u, i urenë ato i urenë dhe më thënë si shkak, mirë, duke pasur profundimin e tyre të mirë që kanë ato a i bëndurim dhe dhe kënaqet me ta pra nda njëri ju, për shumë në në qështën e agjerimit ka rrasa agjeron një në verë i këllë gjere nuk është e thishë, e fështirë Në këto dhe fërqërësi e njëriju, nuk e përqenë e uren. Mi për duke pasë për asysh shpëllimin madhë që ka të kallohë edhe përfundimin, në mirë që ka të kallohë i madhurua, i knajqët madhë i përfundimi, edhe nuk i bëmë për shtypi këllo i gjëj, edhe pse është u rrërë, është një ureti ose një shka e papërqërshme e vogël në krasime me mëmërësien e madhe. Në no, shpëllet një një njënë